O dia 8 de maio na história 1429 Joana d'Arc e seu exército derrotaram os ingleses que sitiavam a cidade de Orleans durante a Guerra dos Cem Anos 1794 O cientista francês Antoine LeVousier foi guilhotinado É dele a frase Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma 1902 – A erupção do vulcão Montpellier, na Martinica matou 30 mil dos 65 mil habitantes da ilha de Saint-Pierre. O único sobrevivente foi um prisioneiro cuja cela evitou que fosse intoxicado pelos gases do vulcão. 1945 – O exército alemão se rendeu incondicionalmente às tropas aliadas. 1970, os Beatles lançaram seu último álbum, Let It Be. 1984, a União Soviética anunciou que boicotaria as Olimpíadas de Los Angeles nos Estados Unidos. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.